biartean, Baionako eta Gipuzkoako merkatal eta industria gambarak biltzen dituen elkarteak mugaz gainiko lankidezaren bilan baikorra egiten du. Gipuzkoa eta iparraldeko ehunta laurogeita hemezortzi enpresa lagundu ditu bi.000 tamalaan, gehienak industria arlokoak baina zerbitzu eta elikadura arlokoak ere. Olga irastortza, biartean Elkarteko komunikazio arduradunak aierazi digu, bereengana hurbiltzen diren enpresek laguntza oso desberdinak eskatzen dituztela de l'information sur les normes comment créer une entreprise d'un côté ou de l'autre comment trouver de l'information juridique trouver des contacts qui puissent résoudre une problematik, mais aussi Araudian inguruko informazioa, nola sortu enpresa bat alde batean edo bestean, nola heteman informazio juridikoa, kontaktuak edo partaideak nola sekatu, bezeroak nola identifikatu, garapen ekonomikoarentzat eta batez ere mugaz gaindiko merkatal ganbara ontatik pasadiren enpresak txikiak dira. Haienak, euneko berrogeitamabi gipuzkoarrak eta berrogeita sortzi iparaldekoak edo gutxi batzu akitaniakoak. 2.000 eta hamabostari begira alde batean zein bestean diren kloestekak lagunduko dituzte, elgarren arteko proiektuak atxemaiten. Elikadura arloan adibidez, badela lana egiteko ikusten dute biarteanen. Olga irastortza matera agroalimentar, la creación de nuevo forma, de nuevo packaging, de nuevo produi agroalimentar. Agroelikagai arloan formatu berrien xorkuntza, publiko berriaren zatekoizpen berriak, alergiak dituztenak, eritasunak edo zahartzen direnak, elikagai berriak behar dituzten publikoak dira ekoizpen berriak, onak eta irudimena eskatzen dutenak. Industri arloan ere elkarlanean segituko dute ibilbide laburreko produktu berriak jak xortzeko ažmos.